22. Și mi-a arătat apoi râul și apa vieții, limpede cum e cristalul, și care îi din tronul lui Dumnezeu și al mielului, și în mijlocul pieței din cetate, de o parte și de alta a râului, crește pomul vieții, făcând rod de 12 ori pe an, în fiecare lună dându-și rodul, și frunțele pomului sunt spre tămăduirea neamurilor. Niciun blestem nu va mai fi și tronul lui Dumnezeu și al mielului va fi în ea și slugile lui, îi vor sluji lui, și vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor, și noapte nu va mai fi și nu au trebuință de lumină a lămpii sau de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu le va fi lor lumină și vor împărăți în vecii vecilor. Și îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrănice de crezare și adevărate și Domnul, Dumnezeul Duhurilor prorocilor a trimis pe Îngerul Său să arate robilor Săi cele ce trebuie să se întâmple în curând. Și iată vin curând, fericit cel ce păzește cuvintele prorociei acestei cărți, și eu, Ioan, sunt cel ce am văzut și am auzit acestea, iar când am auzit și am văzut, am căzut să mă închin înaintea picioarelor Îngerului care mi-a arătat acestea, și El mi-a zis, vezi să nu faceți ceasta căci sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, prorocii și cu cei ce păstrează cuvintele cărții acesteia, lui Dumnezeu închinăte. Apoi mi-a zis să nu pecetluiești cuvintele prorociei acestei cărți, căci vremea este aproape. Cine e nedrept să ne dreptățească înainte, cine e spurcat să se spurce încă, cine este drept să facă dreptate mai departe, cine este sfânt să se sfințească încă, Iată, vin curând și plata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după cum este fata lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel din și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Fericiți cei ce spală veșmintele lor ca să aibă stăpânire peste pomul vieții și prin porți să intre în cetate, afară câinii și vrăjitorii și desfrânații și ucigașii și închinătorii de idul și toți cei ce lucrează și iubesc minciuna. Eu, Iisus, am trimis pe Îngerul meu ca să mărturisească vouă acestea cu privire la biserici. Eu sunt rădăcina și odras la lui David, steaua care strălucește dimineața. Și Duhul și Mireasa zic, vino și cel ce aude să zică, vino și cel însetat să vină, cel ce voiește să ia în dar apa vieții. Și eu mărturisesc oricui ascultă cuvintele prorociei acestei cărți. De va mai adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu va trimite asupra lui pedepsele ce sunt scrise în cartea aceasta, iar de va scoate cineva din cuvintele cărții acestei prorocii, Dumnezeu va scoate partea lui din pomul vieții și din cetatea sfântă și de la cele scrise în cartea aceasta, cel ce mărturisește acestea zice, Da, vin curând, amin, O Doamne Iisuse, arul Domnului Iisus Hristos cu voi, cu toți, amin.